«Ти була цієї ночі Юлією?» – запитував мовчки. Та вона, не розуміючи ні мого питання, подала руку для поцілунку, другою погладила й по його шорсткому чорному волосю. «Хай вам щастить, пане Янко! Я знала, що ви поїдете. Тут не ваш світ. Але яка я буду рада, якщо колись ще завітаєте?» «Пані Анелю, цієї ночі в мене була Юлія. Ви щасливий, вона завжди буде з вами». Я це знаю від неї. Вам потрібна любов. Що ви без неї вчините? Такий багатий і беззахисний. І Юлія теж мусить любити для того, щоб вижити в цьому холодному світі. Я йду на Косівщину, до Якова. Він мені потрібен. Того, хто вам потрібен, уже немає. Але знайдіть хоч його тінь. Ви тінь Юлії? Мовчить Янку. Юлія не має тіні. І хай щастить вам у дорозі. Під брамою палацу стояли три старці і співали жебранку. «Ой, брате мій, брате, чи бачиш мою недолю? Дай мені хліба і солі, бо я бідний сирота, не маю ні срібла, ні злота». Один тримав під пахвою псалтир, другий помахував погаслим кадилом, а третій стояв у пусті руч. Вагелевич упізнав новосільських дяків, дав їм по мідній монеті і спитав те саме, що тоді в корчмі. Чому божих пісень не співаєте? Бо ключі від дзвіниці загублені, Псалтері літери зблякли, Кадило погасли, А парох помер. Проспівали дяки жебранку, Яку самі склали. Куди манджаєте? Ключів шукати. Десь то вони попливли підземними жилами, Коли в криницю впали, І, може, думниця їх у бух понесла. Піду і я з вами. Я теж ключів шукаю. То ходіть, разом буде веселіше. Обуську розійшлися, дяки пішли на північ до Богу, а Іван на південь до Дністра. Підземні води, сказав дяк, який тримав псалтир під пахвою, неісповідимі, суть, як путі Господні, хто знає, де нині ті ключі. А дзвони по всьому краю замовкли. Ходімо шукати, квапмося, бо зима хоч і люта та коротка, а за нею Великдень. Ваша правда, пане, відповіли дяки і пішли на північ, співаючи Лазаря. Кілька років тому гостював Вагелевич у Григорія Ількевича, що вчителював у Воскресінцях біля Коломиї. Волю наговорився з ним з приводу неканонічної релігії русинських селян, які сповідували за бобон. За було незалежним від християнської віри, забезпеченої церквою, роз'яснюваної богословською наукою і осіненої ласкою справедливого Бога, який завжди прощав розкаяним гріхи і набагато сильнішим маною страху. За порушення забобонного закону належалася неминуча кара, і ніяке розкаяння не могло врятувати від неї порушника. Закон мстився в десятому коліні, не вибираючи ні стану, ні сану, і тому люди перебували під його владою покорені і слухняні. На святій сповіді каялися за віру в розмаїті прикмети, але вірити не переставали. Бо за бобоном володів добрий бог, який утримував у своїх руках рівновагу всесвіту, а самочинний розпорядник на землі. Практичний сатана. Молодий, бо ще не мав і сорока, Григорій Ількевич хворів невеликовною недугою нервів, що поступово відбирала в людини рух. Знаючи, що довго не проживе, він гарячково працював, збираючи пісні, приказки і легенди, а особливо старанно досліджував забобони і зумів декілька років тому опублікувати в газеті статтю «Забобони в Галичині», яка зацікавила польських, чеських, а теж надніпрянських фольклористів. Ількевич втішався своїм успіхом, а сам чахнув і на просьбу Вагилевича податися з ним у Микитинці до Якова тільки руками розвів. На ногах підупав, а жаль. Бо ще донедавна збиралися в Микитинських Афінах, як називав Григорій Приходство Головацького, учені-богослови. Йосип Сокульський, Схімчене, Кирило Блонський, Шишор, фундатор русалки Дністрової, етнограф Микола Верещинський з Коломиї, і він, Григорій Ількевич з Воскресінець. Усі вони спільно готували матеріали до збірника «Вінок русинам на обжинки». А ще під впливом товариства взявся Яків за найповажніше, як він вважав, статтю становище русинів у Галичині, яка мала спонукати русинську інтелігенцію до жартовної праці для рідного народу, тямущого, здібного до інтелектуального розвитку та споневіреного й неусвідомленого у своїх можливостях. Ту зустріч кількарічної давності згадував Вагелевич по дорозі до воскресінниць. Згадував, як запалився тоді свіжою гарячкою до праці. Хай ніщо не стримує тебе, Іване, від повсякденної наукової роботи, напучував товариш Айлькевич. Бо життя, як бачиш, коротке. І прислухайся теж до забобонів, витворених народом. То передовсім неомильний людський досвід. Не бійся виконувати забобонний покон, навіть якщо він сатанинський. Бог простить, аби ти користь приніс Русі. Іван цілком погоджувався з сентенцією Ількевича. «Та за відчитання рун я готовий навіть душу запродати сатані». Вагелевич подумки продовжував ту розмову. Поспішав ще раз наговоритися в волю. Але цього разу доля привела його надто пізно.